Partea a doua. Australia Olimpică. Capitolul 3. Sydney 1. Istoric și situare geografică. The Rocks se scrie R-O-C-K-S. Circular se scrie C-I-R-C-U-L-A-R. Quay se scrie Q-U-A-Y și falezele. Darling, Harbour. Se scrie H-A-R-B-O-U-R. Transportul urban. Câteva simboluri arhitecturale. O introducere. După aproape o jumătate de secol, Australia va găzdui din nou jocurile olimpice de vară, cunoscute deja în întreaga lume sub scurta formulă Sydney 2000. În anul 1956, acestea s-au desfășurat la Melbourne, devenit între timp o metropolă cu 3,3 milioane locuitori. Așa cum s-au petrecut lucrurile în toate marile orașe australiene și în Melbourne, arhitectura a fost supusă unei metamorfoze de proporții, proces ce a avut loc în ultimii 20-30 de ani. Din acest punct de vedere, se pare că australienii s-au lăsat influențați mai curând de americani decât de europeni, întrucât marile orașe, Sydney, Perth, Brisbane și, evident, Melbourne, mai puțin Adelaide Hobart, Darwin pot fi ușor confundată de la distanță cu Houston. Se scrie H-O-U-S-T-O-N. Detroit se scrie D-E-T-R-O-I-T. Chicago se scrie C-H-I-C-A-G-O. Atlanta, etc. Ați ghici, de sigur că mă gândesc la îngrămădirea zecilor de zgârie nori din downtown. Se scrie... D-O-W-N T-O-W-N Ceea ce surprinde plăcut totuși la orașele australiene este alternanța mult mai pregnantă a ski, se scrie s k y scraperilor se scrie S-C-R-A-P-E-R cu edificii vechi, unele dintre ele adevărate capodopere arhitecturale Melbourne se înscrie și el în această notă specifică, frumoasa și stimulatoarea rivalitate dintre cele două metropole, australiene, Sydney și Melbourne, având ceva similar cu aceea dintre Toronto și Montreal. Aducea atunci, în 1956, în prim plan, fosta a țării, astăzi capitala celui mai mixtat, dar foarte popular și dezvoltat, al mainlandului australian, Victoria, Situat în sud-sud-est, având aproximativ suprafața României și o populație de 5 milioane de locuitori. Probabil că la timpul respectiv, Australia s-a bucurat pentru prima dată de atenția și interesul întregii lumi, iar faptul că jocurile olimpice de la Melbourne au prilejuit transmiterea primelor imagini televizate din această țară va fi sporit și mai mult și eficient impactul asupra întregului mapamond. Astăzi... Disponibilitățile televiziunii sunt cu totul altele pe toate continentele, iar populația globului este de 6 miliarde. Se presupune că peste trei pătrimi, circa 4,55 miliarde din populația lumii, va putea fi prezentă pe arenele sportive de la Sydney prin intermediul televiziunii. Sub acest aspect, Sydney pare că își va mai adăuga un argument la ușoarea ascendență pe care o are deja față de rivalul său olimpic și nu numai. Gazda Jocurilor Olimpice de Vară din anul 2000 15 septembrie, 1 octombrie, este cel mai mare și mai vechi oraș al Australiei. Puțin la sud de actuala metropolă se află Botany Bay, golful în care a ancorat expediția științifică a capitanului James Cook în anul 1770. Mai târziu, în ianuarie 1788, navigatorul Arthur Phillip atingea Botany Bay, comandând prima flotilă compusă din 11 vase ce avea să aducă primii coloniști britanici pe noul continent. Locul nu i s-a părut cel mai potrivit, astfel încât el a hotărât să urce spre nord la Port Jackson, actualul Sydney Harbour. Pe data de 26 ianuarie același an a fost înfipt steagul pe uscat, semn că pământul aparținea primului venit, potrivit adagiului din dreptul roman, prior tempore, potior jure primul în timp tare în drept. Această prima așezare urbană stabilă de pe atunci pe teritoriul Australiei era locuită de câteva sute de condamnați britanici, care la vremea respectivă nu mai încăpeau în țara lor și nici măcar în închisori. Ideea și fapta a aparținut lordului Sidney, pe atunci ministru de interne britanic de la care se trage numele orașului de astăzi. Cu o populație de aproape 4 milioane de locuitori, circa o cincime din totalul Australiei, Sydney a constituit baza de lansare a acțiunilor de cucerire și colonizare a zonei de dincolo de Great Dividing Range, nesfârșitul aridul deșerticul Outback, dar bogat în zăcăminte al Australiei. Fără îndoială, unul dintre cele mai frumoase orașe din lume, dacă în componența peisajului imediat ar avea munți sau cel puțin dealuri, L-aș fi socotit de-a dreptul cel mai frumos. Sydney le oferă milioanelor de turiști, cel vor invada cu prilejul Jocurilor Olimpice, panorama unei metropole în care vor găsi de toate, o arhitectură modernă, elegantă, un sistem de transport excelent, ce leagă cele mai turistice zone centrale, mai multe golfuri animate tot timpul cu cele mai sofisticate mijloace de agrement, de shopping, sport, turism. Sydney Cove este delimitat de cea mai interesantă opera house din lume și de cel mai lat pod, 49 de metri, iar apele micului golf sunt traversate de sute de ambarcațiuni ce duc în toate părțile. Cine e amator de imagini panoramice de la înălțime poate urca mare viteză cu liftul până la terasa de Belvedere a turnului AMP, înălțime totală 305 metri, iar la coborâre ameții de plăcere se poate dezmetici, dacă nu va ameți din nou, vizitând... QVB, Queen Victoria Building. Se scrie B-U-I-L-D-I-N-G. Un complex comercial atât de rafinat, colorat, modern în servicii și, bineînțeles, cu prețuri corespunzătoare, încât celebrul Pierre Cardin l-a găsit cel mai frumos din lume. Dincolo de magazinele și vitrinele strălucitoare, dacă te-ai hotărât să intri în această clădire cu arhitectura încântătoare, am plinit o sută de ani în 1998, vei putea spune că te întâlni cu veritabile opere de artă, cu istoria și cu o splendidă expoziție de antichități, fiindcă QVB este, într-adevăr, mai mult decât un complex comercial modern. Într-un oraș cosmopolit ca Sydney, cu o puternică amprentă asiatică prin populație și cu un pregnant caracter european prin spirit și rafinament, nu este de mirare că vei întâlni turiști din toată lumea. Orașul oferă nenumărate puncte de interes. Nu întâmplător, în Xerox, Centrul Vechi, Circular Quay, zona Operei și Apodului, dar mai ales Darling Harbor, sute de mii de vizitatori, mișuna încoace și încolo, fie pentru a vizita muzeele și locurile de divertisment, fie plimbându-se pur și simplu într-un peisaj natural și construit fermăcător, plăcut, reconfortant fie pentru a pleca în diferite programe turistice, al căror punct zero se află în aceste zone. Jocurile Olimpice Sydney 2000 se vor desfășura într-o ambianță mult diferită de ceea ce a oferit Melbourne în urmă cu aproape o jumătate de secol. Aceasta se datorește în primul rând evoluției spectaculoase a Australiei în general, țară ce se prezintă astăzi la un nivel înalt de dezvoltare modernă sub toate aspectele, Apoi, orașul Sydney se înfățișează vizitatorului într-o haină arhitecturală nouă, modernă, cu un sistem de transport excelent, cu dotări edilitare, comerciale, turistice și sociale, ce răspund oricăror exigențe de funcționalitate eficientă. Construcțiile și amenajările sportive și de agrement au ținut și ele pasul cu evoluția generală a marelui oraș. Structura demografică a metropolei constituie poate trăsătura cea mai pregnantă, în Sidney fiind reprezentate numai puțin de 140 etni și țări. De aici decurge un alt specific al jocurilor olimpice, întrucât sportivii din zeci de țări își vor găsi în conaționalilor australieni, numeroși și fervenți suporteri. Atmosfera și condițiile specifice ale întrecerilor sunt determinate și de câteva trăsături ale complexului olimpic în sine. E pentru prima dată când întreaga armată a celor 15.000 de sportivi va locui în același sat olimpic, un ansamblu urban conceput ca un cartier absolut nou și central al orașului situat la mică distanță, atât față de city cât și față de amenajerile sportive. Cât privește complexul olimpic, bazele, arenele și amenajerile pentru întrecerile sportive propriu-zise, el nu face în general excepție de la concepția tradițională de amplasare într-un perimetru relativ restrâns, oarecum compact, cu deosebire că în Australia, inclusiv Sydney, spațiul este atât de întins încât distanța de circa 70 de kilometri între punctele extreme ale întregii zone olimpice nu pare prea mare. În afară de întrecerile nautice care se vor desfășura în localitatea Penrith, se scrie P-E-N-R-I-T-H, situată la 70 kilometri vest de Sydney, celelalte baze sportive sunt grupate pe un perimetru mai restrâns, Distanțele dintre ele fiind de 20-25 km. Zona în care sunt concentrate cele mai multe construcții și arene sportive se numește Hombush. Se scrie H-O-M-E-B-U-S-H-B la numai 10-12 km de satul olimpic. Aici se vor desfășura întrecerile sportive la 21 din cele 25 de probe. Cel mai mare stadion olimpic din lume, Stadium Australia, cu capacitatea de 110.000 locuri, a fost dat în folosință în vara anului 1999. Niciunul dintre celelalte stadioane olimpice nu depășește capacitatea de 100.000 de locuri. Arena va fi gazda ceremoniilor de deschidere și închidere a jocurilor olimpice și tot aici se vor desfășura finala olimpică la fotbal și probele de atletism. Stadium Australia se poate folosi în două variante concepută pentru a primi 110.000 spectatori în timpul Olimpiadei. Arena va fi redusă la 80.000 de locuri prin demontarea celor două aripi din capete, în locul lor fiind amplasate două sectoare acoperite mai mici. Arena este concepută și realizată de o manieră impecabilă sub aspect tehnic, funcțional, ecologic. Este arena care asigură confortul maxim, protecție de ploaie și soare pentru cel mai mare număr de spectatori. Sub aspect arhitectural și constructiv, Stadium Australia este realizat potrivit unor soluții tehnice și tehnologice originale. Cele mai spectaculoase lucrări au constat în ridicarea imenselor schelete metalice sub formă de arcadă pe care au fost amplasate plăci translucide din material plastic. A fost folosită cea mai mare și puternică macara din Australia cu o capacitate de încărcare și transport de 250 de tone. În configurația de după Olimpiadă și pista de atletism va fi supusă unei metamorfoze tehnice și funcționale cu implicația supra dimensiunilor suprafeței gazonate ce va fi redusă pentru a permite desfășurarea întrecerilor de rugby, fotbal australian, etc. Istoria lui Hambush Bay este interesantă. Terenul a fost stăpânit de către aborigen cu mult timp înainte de venirea europenilor. Apoi, între 1800 și 1960, Terenul a fost supus unor intervenții ale omului, fiind folosit ca depozit de armament, abator, pistă pentru cursele de cai, fabrică de cărămizi și chiar pentru depozitarea resturilor menajere. În aceste condiții este explicabil și lăudabil efortul deosebit depus de toate organismele, instituțiile și companiile implicate în realizarea lucrărilor. De fapt, dezvoltarea zonei într-o concepție modernă și de o manieră eficientă, ecologică și durabilă a început în anii 80 S-au construit Australian State Center, centrul sportiv de stat, Centennial Park. Începând cu anul 1984, alte suprafețe au căpătat destinații pentru sport, agrement, manifestări expoziționale și comerciale, etc. În preajma anului 2000, deci cu mult înaintea jocurilor olimpice, aproape întreg complexul olimpic de la Hambush Bay a fost finalizat. În afara problemelor de construcție propriu zise, au fost necesare soluții originale adecvate pentru aspectele ecologice, de energie, sociale, urbanism, turistice de armonizare, compatibilizare și integrare a spațiilor construite în cele naturale și culturale. Toate lucrările au fost realizate așadar într-o viziune integratoare și de perspectivă, astfel încât investițiile să se justifice nu numai ca necesitate pentru Jocurile Olimpice, ci și din punct de vedere al folosirii tuturor dotărilor în beneficiul populației orașului și al întregului stat New South Wales. Iată câteva elemente de ordin organizatoric. Spre deosebire de cele mai multe ediții anterioare ale Jocurilor Olimpice, Sydney 2000 nu a căzut în sarcina Australiei ca țară, ci toată răspunderea sub toate aspectele a fost preluată de New South Wales, statul la cărui capitală va găzdui Olimpiada. Desigur, Olimpiada Sydney 2000 a strânit mândria și orgoliul întregii Australiei și va rămâne în istorie ca o a doua Olimpiada Australiană. Totuși, financiar, tehnicomaterial, organizatoric, ea va fi rezultatul efortului unui singur stat australian, chiar dacă unele fonduri și preocupări au venit și din partea guvernului federal. A fost înființat un minister al Olimpiadei subordonat guvernului din New South Wales, Ministru Michael Knight, se scrie K-N-I-G-H-T, este totodată și președintele comitetului de Organizare a Olimpiadei al orașului Sydney. SOCOG A fost creat un organism coordonator general, Olympic Coordination Authority, se scrie A-U-T-H-O-R-I-T-Y, și alte două organisme specializate, o r T.A. pentru transport și S.P.O.C. pentru organizarea jocurilor paralimpice. Efortul financiar total se ridică la peste 3 miliarde de dolari, ceea ce ca sumă absolută este enorm, dar la nivelul Australiei suportabilă. Infrastructura din transporturi a solicitat lucrări de mare amplitudine. Nu e vorba de asigurarea transportului pentru cei 15.000 de sportivi și alte mii de oficial tehnicieni organizatori, ci s-au avut în vedere în principal sutele de mii de spectatori ce vor invada zilnic arenele sportive și celelalte spații cu destinație turistică, socială, de agrement, etc. Un singur exemplu e edificator pentru felul în care autoritățile s-au gândit să rezolve problema transportului la acest nivel. Se estimează că vor fi circa 5-6 milioane vizitatori și turiști pe perioada Olimpiadei. Transportul acestora se va efectua pe cale rutieră, feroviară și pe apă. În centrul complexului a fost construită o splendidă stație de cale ferată, Olympic Park Railway Station. Realizată într-o perfectă armonie arhitecturală și ambientală cu celelalte construcții, capacitatea ei, peste 40.000 de pasageri pe oră, a fost deja testată cu prilejul unui mare târg festival organizat în anul 1998 în Hambush Bay. Deoarece se cunosc mai puține lucruri despre cea de-a doua olimpiadă și anume jocurile paralimpice, cred că merită să amintesc unele aspecte. Termenul paralimpic vine de la cuvântul paralel și nu de la termenul medical paraplegic, însemnând că această întrecere se desfășoară în paralel cu olimpiada propriu-zisă. În realitate, ele nu sunt chiar paralele, căci se vor desfășura după încheierea olimpiadei mari între 18 octombrie și 1 noiembrie 2000. Jocurile paralimpice își au începutul într-o competiție rezervată sportivilor cu handicap, desfășurată la scară redusă după Jocurile Olimpice de la Londra în 1948. Ideea a fost reluată și amplificată la Jocurile Olimpice de la Roma 1960, la Sydney, desfășurându-se a 11-a ediție. Se vor întrece 4.000 de sportivi, la care se vor adăuga alte mii de însoțitori, tehnicieni, specialiști și așa mai departe. Întrecerile se vor desfășura la 18 probe, între care 14 olimpice și 4 specifice. Este interesant și mai ales admirabil că unele recorduri paralimpice ating nivelul celor olimpice. Iată câteva exemple. Nigerianul Ojibala Adeye a realizat la 100 metri plat timpul de 10 și 72 secunde față de recordul olimpic de 9,84 secunde al canadianului Donovan Bailey. Australianul Troy Sex, jucător de baschet, a înscris 42 puncte în finala de la Atlanta cu Marea Britanie. Australian Pea Cooper a câștigat 5 metalii de aur și 2 de argint, stabilind la Jocurile Olimpice Atlanta 1996 3 recorduri mondiale și două paralimpice. No comment.